Розділ 4. Готель Royal Spa Джордж Райдсдейл, головний констебль Міддлшеру, був спокійним чоловіком. Середнього зросту, з проникливими очима, під досить густими бровами. Він більше любив слухати, ніж говорити. Коли виникала така потреба, він лише віддавав короткий наказ, і наказ виконувався. Тепер він слухав рапорт детектива-інспектора Дермота Кредока. Кредоку офіційно було доручено розслідувати справу з подіями в Чіпінг-Клегорні. Учора ввечері Райдсдейл відкликав його з Ліверпуля, куди його послали зібрати певні відомості, що мали стосунок до іншої справи. Райдсдейл був дуже доброї думки про кредока. Він був наділений не лише розумом та уявою, він мав також ті якості, що їх Райдсдейл цінував найвище – самодисципліну, яка спонукала його працювати повільно, розглядати та досліджувати кожен факт і не ухвалювати жодного певного рішення, доки не закінчиться розслідування. Констебль Лег прийняв виклик, сер, повідомив кредок. Схоже, він діяв дуже добре, негаючи часу і зберігши присутність духу. А це було нелегко. Понад десяток людей намагалися говорити всі водночас. Причому там була також жінка зі Східної Європи, з тих, які впадають у паніку, лише побачивши полісмена. Вона була переконана, що її негайно посадять до в'язниці і репетувала аж вуха, закладало. Убитого впізнали? Так, сер, Руді Шерц, швейцарської національності. Працював у готелі Royal Spa в Меденгем-Велсі адміністратором. Якщо ви не проти, сер, то я спочатку поїду в готель Royal Spa, а вже потім до Чипінг-Клекорна. Там тепер перебуває сержант Флетчер. Він поговорить із водіями та службовцями автобусної станції, а тоді піде до будинку. Райтсдейл схвально кивнув головою. Двері відчинилися, і головний констебль підвів голову. Заходьте, Генрі, – сказав він, – ми тут маємо дещо таке, що виходить за межі звичайного. Сер Генрі Клітерінг, колишній комісар Скотленд-Ярду, увійшов зі злегка піднятими бровами. Це був високий літній чоловік вельми прикметної зовнішності. Ця подія може здатися незвичайною навіть для такого пересиченого детектива, як ви, – провадив Райтсдейл. «Я ніколи не був пересиченим», – обурено заперечив сер Генрі. «Останній винахід наших злочинців», – сказав Райтсдейл, – це опублікувати в газеті оголошення про вбивство, яке вони наготувалися вчинити. «Нордбенгем Ньюс энд Чіпінг Клегорн Газет», – промовив сер Генрі. «Вельми солідне джерело інформації». Він прочитав кілька рядків, на які показав йому палець кредока. А тож Справді, щось незвичайне. Є якісь відомості про те, хто опублікував це оголошення? – запитав Райтсдейл. Судячи з опису, сер, його приніс до газети сам Руді Шерц у середу. І ніхто його не перечитав? Людині, що прийняла оголошення, воно не здалося дивним? Хвороблива білявка, що приймає оголошення, як мені здалося, неспроможна мислити, сер. Вона просто порахувала слова і узяла гроші. «А навіщо він усе це вигадав?» – запитав сер Генрі. «Певно, хотів зібрати докупи, якнайбільше цікавих», – припустив Райтсдейл. «Щоб усі вони зібралися в певний час і в певному місці, де він примусить їх підняти руки вгору і швиденько очистить їхні сумочки та кишені від зайвих грошей і коштовностей. Цієї ідеї не можна відмовити в оригінальності». «А що то за місце таке?» – «Чіпінг Клегорн», поцікавився сер Генрі. Велике мальовниче село. Воно розкинулося на кілька миль. Крамниця різника, крамниця пекаря, бакалійна крамниця і добрий антикварний магазинчик. Дві чайні. Прегарне місце. Там налагоджено обслуговування автотуристів. Багато гарних котеджів, де раніше жили фермери, а тепер здебільшого мешкають старі панни та родини відставних військових. Чимало будівель споруджено ще у вікторіанські часи. «Я знаю такі місця», – сказав сер Генрі. «Приємні старикицьки та відставні полковники. Звичайно ж, якщо вони прочитали те оголошення, то всі прийшли о пів на сьому, винюхуючи, що там може статися. Як би мені хотілося, щоб і моя старикицька була там присутня». З якою охотою вона б увігнала свої ще досить гострі зуби в ту незвичайну подію. Така історія могла б відбутися і на її вулиці. «А хто вона, ваша стара кицька? Генрі, ваша тітка?» «Ні», – зітхнув сер Генрі, – «вона мені не родичка». І додав із глибокою шанобливістю в голосі. «Вона лише найкращий детектив із будь-коли створених Богом». «Природний геній, вирощений на придатному ґрунті». Він обернувся до кредока. «Не стався зневажливо до старих кицьок, які живуть у тому селі, мій хлопче», – сказав він. «Якщо справа справді виявиться дуже заплутаною, а я не думаю, що так буде, пам'ятай про те, що стара незаміжня жінка, яка щось плете або працює в саду, дасть фору на сто очків будь-якому сержанту поліції». Вона тобі розповість, що могло статися і що мало статися, і навіть скаже, що ж сталося насправді. І вона тобі ще й розтлумачить, чому так сталося. «Я це обов'язково візьму до уваги, сер», – сказав детектив-інспектор Кредок у своїй звичайній формальній манері. І ніхто б ніколи не здогадався, що Дермут Ерік Кредок – Хрещеник Сера Генрій перебуває у вельми дружніх взаєминах зі своїм хрещеним батьком. Райтсдейл коротко виклав своєму другові суть справи. «Я не став би сумніватися, що вони зберуться о пів на сьому», – сказав він. «Але звідки міг знати той швейцарець, що вони справді прийдуть туди? А крім того, звідки було йому знати, що вони матимуть на собі багато здобичі, якою він зможе поживитися?» Двійко старомодних брошок, намисто з дрібних перлин, одна або дві дрібні банкноти, не більше, замислено проказав сер Генрі. Чи ця міс Блеклок не тримала вдома багато грошей? Та начебто ні, сер, фунтів п'ять із невеличким лишком, так вона сказала. А тож негусто прокоментував Райтсдейл. Тобто ви вважаєте, сказав сер Генрі, що того хлопця цікавив не грабунок, що він просто хотів улаштувати щось на зразок театральної вистави і потішитися нею. Що ж, це цілком можливо. Але як він примудрився сам застрелити себе? Райтсдейл підсунув до себе аркуш паперу. Попередній медичний висновок. Постріл із револьвера був здійснений майже впритул. Обпалив одяг. Нічого не вказує на те, що це було. нещасливий випадок чи самогубство. Він міг вистрелити в себе умисне, або міг спіткнутися, впасти, і револьвер, який він притискав до себе, вистрелив. Імовірніше сталося друге. Він подивився на Кредока. Ти повинен опитати свідків дуже ретельно і домогтися, щоб вони точно розповіли, що саме вони бачили. Детектив-інспектор Кредок сумно промовив. «Усі вони бачили не одне й те саме». «Мене завжди цікавило», – сказав сер Генрі, – «що саме бачать люди у хвилину крайнього збудження або нервової напруги? Що саме вони тоді бачать? Або, і це навіть цікавіше, чого вони не бачать?» Які відомості про револьвер? Револьвер іноземного виробництва. Ця модель досить поширена на материку. Шерц не мав дозволу мати зброю, і він її не задекларував, коли приїхав до Англії. «Поганий хлопець», – сказав сер Генрі. «Поганий з усіх поглядів. Отже, кредоку, рушай до готелю Royal Spa і з'ясуй, що там можна довідатися про нього». У готелі Royal Spa інспектора кредока відразу провели до управителя. Управитель містер Роуленсон, високий і рум'яний чоловік із приємними манерами, прийняв інспектора кредока зі щирою добродушністю. «Я радий допомогти вам у всьому, у чому ми можемо, інспектор», – сказав він. «Ця подія не перестає дивувати мене. Я ніколи б у це не повірив. Ніколи. Шерц здавався мені звичайнісіньким і приємним хлопцем, надто далеким від мого уявлення про грабіжника або когось подібного». «Як давно він працював у вас, містере Роулендсон?» «Я з'ясував це якраз перед вашим приходом. Трохи довше, як три місяці». «Він мав дуже добрі рекомендації, мав усі потрібні дозволи і таке інше. І ви були цілком задоволені ним?» Не показуючи виду, Кредок відзначив, що Роулендсон витримав дуже тривалу паузу, перш ніж йому відповів. «Цілком задоволений». Кредок застосував прийом, який раніше завжди приносив йому успіх. «Ні-ні, містере Роулендсон, – сказав він – ви сказали мені неправду, адже так? Ну, знаєте, промурмотів дещо захоплений зненацька управитель. Ви мали з ним якісь проблеми? Що це було? Утім, то й лихо, що я не знаю. Але ви відчували, що проблеми були? Так, так, я відчував, але нічого конкретного вам сказати не можу. Я не хочу, щоб ви записали мої припущення, а потім використали їх проти мене. Кредок відповів йому приємною усмішкою. «Я розумію ваші побоювання, але ви даремно турбуєтеся. А мені конче треба скласти якесь уявлення про цього чоловіка, шерця. Який він був? Ви його підозрювали? В чому?» Роуленсон знехотя відповів. «Ну, знаєте, у нас раз або двічі виникала проблема з рахунками. Там було записано дещо таке, чого там не мало бути». Ви хочете сказати, що він завищував ціну на деякі послуги, не зазначені у прискурантах готелю, і привласнював різницю, коли постояльці розплачувалися. Щось подібне, точніше кажучи, він кілька разів виявив велику недбалість і раз чи двічі йшлося про дуже велику суму. Відверто кажучи, я просив нашого бухгалтера перевірити його книги, запідозривши, що він удавався до зловживань. Але хоч там і було виявлено кілька помилок і недбалостей, але в цілому каса виявилася в повному порядку. Тож я дійшов висновку, що Лебонь помилився у своїх підозрах. А що, як ви не помилилися? А що, як Шерц примудрявся красти потроху то там, то там і зрештою зібрати пристойну суму? Я не думаю, що він міг би зібрати пристойну суму. Люди, що примудряються красти, як ви висловилися, потроху, щоб не бути спійманими, як правило, гостро потребують цих невеличких грошей і витрачають їх відразу по тому, як вони їм дістаються. Отже, могла виникнути така ситуація, коли йому знадобилися гроші, аби покрити ту чи іншу дрібну нестачу. І тоді він надумав роздобути їх, пограбувавши когось. Або що? Власне, могла. Цікаво, чи це була його перша спроба. Можливо, й перша. Причому він зробив це вельми невправно. А він міг би роздобути грошей у когось іще? Чи була в його житті якась жінка? Офіціантка з грильбару. Її звуть Мірна Герес. Я хотів би з нею поговорити. Мірна Герес виявилася симпатичною дівчиною з пишною кучмою рудого волосся і керпатим носиком. Вона була стривожена і обережна. Необхідність відповідати на запитання поліції, вочевидь, лякала і пригнічувала її. «Я нічого про це не знаю, сер, а нічогісінько», – заявила вона. «Якби я знала, що він за людина, я ніколи не зустрічалася б із ним. Я бачила, що Руді працює тут адміністратором і природно думала, що він чоловік порядний. Звісно, я так думала». Як на мене, то готель мав би ретельніше добирати собі людей, а надто чужоземців. Бо коли ти маєш справу з чужоземцем, ніколи не знаєш, чого можна від нього чекати. Гадаю, він міг належати до однієї з тих банд, про які ми читаємо в газетах. Ми вважаємо, – сказав кредок, – що він працював сам один. А який він був спокійний, який респектабельний, хіба ж я могла запідозрити його в чомусь, Хоч у мене пропадали деякі речі, тепер мені згадалося дещо. Діамантова брошка і невеличкий золотий медальйон. Але я ніколи не думала, що їх міг поцупити в мене руді». «Звісно, ви не думали», – сказав кредок. «Їх міг поцупити хто завгодно. Ви знали його добре?» «Я б не сказала, що так уже добре». «Але ваші взаємини були дружніми?» «А тож вони були дружніми», – і то все, що між нами було. Нічого серйозного. Зрештою, я завжди дуже обережна, коли йдеться про чужоземців. Від них можна чекати чого завгодно, але ж ти ніколи не знаєш, чи не так? Якими були поляки під час війни, і навіть деякі з американців ніколи не зізнавалися в тому, що вони одружені, доки не було вже пізно». Руді багато чого мені говорив, але я завжди ставилася до його балачок з осторогою. Кредок ухопився за її фразу. Він багато чого говорив? Це дуже цікаво, міс Герес. Я бачу, ви зможете дуже допомогти нам. Що ви маєте на увазі, коли кажете, що він багато говорив? Ну, він полюбляв розповідати, яких багатих родичів має у Швейцарії і які вони там великі цабе. Але це не в'язалося з тим, що він завжди мав скруту з грішми. Він завжди казав, що не міг перевести свої гроші сюди із Швейцарії через строгі правила на кордоні. Мабуть, так воно й було, бо вдягався він не вельми. У його вбранні не було справжнього шику, я хочу сказати. Я також думаю, що багато з того, що він мені розповідав, було пустою балаканиною. Проте, як він ходив в Альпах і рятував життя людям, яких засипало снігом. Та йому паморочилася голова, коли ми з ним піднялися на місцеву гору. Які там Альпи? А ви часто з ним зустрічалися? А тож, досить часто. Він мав добрі манери і знав, як сподобатися дівчині. У кіно ми завжди сиділи на найкращих місцях. Іноді він навіть купував мені квіти. А танцював просто чудово. Бігме чудово а він ніколи не згадував про міс Блеклок у розмові з вами. Вона іноді приходить сюди обідати, чи не так? А якось і жила тут протягом певного часу, але я не пригадую, що Бруді коли-небудь про неї згадував. Я не знала, що він знайомий з нею. А чи згадував він про Чипінг Клегорн? Йому привидівся певний вираз страху в очах Мірни Герес, але тільки привидівся. Не думаю. Одного разу він щось запитав про автобуси, коли вони ходять. Але я не пригадую, чи він згадав тоді про Чепінг-Клегорн, чи про якесь інше село. Це було досить давно. Він не зміг більше нічого випитати в неї. Руді Шерц здавався звичайнісіньким чоловіком. Вона не бачилася з ним учора ввечері. Вона навіть подумати не могла, навіть подумати не могла, що Руді Шерц – негідник. Можливо, так воно і є? подумав Кредок. Розділ п'ятий. Міс Блеклок і міс Баннер. Літл Педокс виявився майже до стоту таким, яким і уявляв його собі детектив-інспектор Кредок. Він побачив там качок і курчат, і те, що недавно було привабливим трав'яним бордюром, а тепер там лише кілька айстр вибухнули останнім сплеском ясно-червоної краси. Мурішки та стежки показували ознаки занедбаності і запустіння. Підсумовуючи своє загальне враження, детектив-інспектор Кредок подумав. Певно господиня не має грошей, щоб найняти садівників. Але вона любить квіти і має добрий смак у плануванні клумб і квітників. Будинок треба було б пофарбувати. А проте тепер багато будинків потребують, щоб їх пофарбували. Дуже приємна маленька садиба. Коли автомобіль Кредока зупинився перед парадними дверима, сержант Флетчер вийшов з-за дому. Сержант Флетчер був схожий на гвардійця. Він умів по військовому ставати струнко і знав, як надати дуже різних значень односкладовому слову «сер». «Отже, ви тут, Флетчери!» «Сер», – сказав сержант Флетчер. «Маєш щось доповісти?» «Ми закінчили огляд будинку, сер». Шерц, схоже, ніде не залишив відбитків пальців. Він був у рукавичках, звичайно. Жодного сліду від висаджених дверей або вікон із метою вдертися до будинку. Схоже, він приїхав сюди з Меденхема на автобусі, що прибуває о шостій. Бічні двері будинку, як мені вдалося з'ясувати, були замкнені о пів на шосту вечора. Думаю, він увійшов у дім крізь парадні двері. Міс Блеклок стверджує, що ці двері зазвичай не замикають доти, доки всі в домі не вкладаються спати. З другого боку, служниця посвідчила, що парадні двері були замкнені протягом усієї другої половини дня. Але вона посвідчить, що завгодно, бо це жінка надзвичайно темпераментна. Вона біженка десь зі Східної Європи. То з нею важко розмовляти? СЕР! З особливим притиском відказав сержант Флетчер. Кредок усміхнувся. Флетчер продовжив свій рапорт. Система освітлення всюди в повному порядку. Нам досі не пощастило з'ясувати, як він зумів вимкнути світло. Було відключено лише один контур – вітальний хол. Сьогодні, безперечно, бра та верхні лампи підключають до різних пробок. Але в цьому домі стара система розташування дротів. Не розумію, як йому вдалося дістатися до пульта з пробками, бо він висить у коридорі за посудною шафою. Отож, він міг пройти туди лише через кухню, і служниця не могла б його не побачити, якщо вона не була з ним у змові. Це цілком можливо, і він, і вона чужоземці, і я не схильний довіряти їй ані трохи. Кредок помітив два величезні налякані чорні ока, що дивилися на нього крізь вікно, яке було поруч із парадними дверима. Обличчя, розплющене обшибку, було майже невидиме. «То вона?» «Вона, сер!» Обличчя зникло. Кредок натиснув на кнопку дзвінка біля дверей. Після тривалого очікування двері відчинила симпатична молода жінка з каштановим волоссям і знудьгованим виразом обличчя. "Детектив, інспектор Кредок", сказав Кредок. Молода жінка подарувала йому досить холодний погляд привабливих карих очей і сказала: "Заходьте, міс Блеклок чекає вас". Хол, як помітив Кредок, був довгий, вузький, і в нього виходило, як йому здалося, безліч дверей. Молода жінка відчинила двері ліворуч і сказала. Прийшов інспектор Кредок, тітко Летті. Міці не захотіла відчинити двері. Вона зачинилася в кухні і стогне там із неймовірними відтінками в голосі. Не думаю, що ми матимемо сьогодні обід. Вона сказала, звертаючись до Кредока, тоном пояснення – Міці не любить поліції. І вийшла, зачинивши за собою двері. Кредок підійшов до власниці будинку Літл Педокс. Він побачив високу, досить енергійну жінку років шістдесяти. Сиве, хвилясте від природи волосся обрамлювало розумне вольове обличчя. Вона мала сірі очі квадратне рішуче підборіддя. Її ліве вухо було забинтоване. На ній не було ніякого макіяжу. І вона була дуже просто вдягнена – твідовий костюм та пуловер. На шиї вона мала старовинне намисто. Воно зовсім не відповідало її костюму і надавало їй виразу вікторіанської сентиментальності, що інакше не був би помітний. Відразу за нею стояла жінка приблизно того самого віку, з круглим обличчям і досить неохайним волоссям, що вибивалося з-під сіточки. Кредок відразу вгадав в ній Дору Баннер, яку констебль Лег назвав у своєму рапорті компаньонкою, а усно додав те, що в рапорті записувати було не можна. З головою у неї не все гаразд. Міс Блеклок заговорила приємним голосом, добре вихованої людини. «Доброго ранку, інспекторе Кредок. Це моя подруга міс Баннер, яка допомагає мені доглядати дім. Сідайте, будь ласка». «Ви, сподіваюся, не палите?» «Якщо й палю, то тільки поза службою». «Яка ганьба?» Очі кредока ковзнули по кімнаті швидким і практичним поглядом. Типова вікторіанська вітальня, що складається з двох кімнат. Два довгі вікна в цій кімнаті, вікно в глибокій ніші, в іншій – стільці, канапа, посередині стіл, на якому стоїть велика ваза з хризантемами – Ще одна ваза на підвіконні. Квіти свіжі й приємні, проте не позначені особливою оригінальністю смаку. Єдиною деталлю, яка порушувала тут гармонію, була маленька срібна ваза, а в ній зів'ялі фіалки на столі поблизу від арки, що вела до другої кімнати. Кредок не міг собі уявити, щоб міс Блеклок могла терпіти зів'ялі квіти у своїй вітальні. А тому він сприйняв їх як єдину ознаку раптової тривоги, що свідчила про брутальне порушення добре налагодженого порядку в домі. Він сказав, я так розумію, міс Блеклок, що саме в цій кімнаті трапився інцидент. Так. І ви блишень побачили, що тут діялося вчора в домі, вигукнула міс Банер. Такий розгардіяш, Два столики були перекинуті, і від одного відламалася ніжка. Люди наштовхувалися одне на одного в темряві, і хтось випустив із рук запалену сигарету і спалив найкращу меблю, що тут стояла. Люди, а надто молоді люди, так безтурботно ставляться до таких речей? Богу дякувати, жодна порцелянова філіжанка не розбилася. Міс Блеклок лагідно, але твердо урвала свою компаньонку. Усі ці події, Доро, хоч вони і неприємні, можна вважати неістотними дрібницями. Думаю, буде ліпше, якщо ми просто відповідатимемо на запитання інспектора Кредока. Дякую вам, міс Блеклок. Я прийшов розпитати вас про те, що тут сталося вчора вночі. По-перше, я хотів би поцікавитися, коли вперше ви побачили чоловіка, якого тут було вбито – Руді Шерца. Руді Шерца, міс Блеклок, здавалася здивованою. То так його звали. Чомусь я думала, але це немає ваги. Уперше я з ним зустрілася тоді, коли приїхала до Метингем-спа, щоб походити протягом дня по крамницях. Це було, дайну мені, Боже, пам'яті, десь три тижні тому. Ми, міс Банер і я, обідали в ресторані готелю Royal спа коли ми вже зібралися вийти з готелю, я почула, як хтось промовив моє ім'я. Це був той молодик. Він запитав, ви міс Блеклок, чи не так? А далі він сказав, що, мабуть, я не пам'ятаю його, але він син власника готелю в Альпах у місті Монре, де моя сестра і я жили протягом майже року під час війни. Готель в Альпах, Монре, занотував собі кредок. Але чи справді ви його запам'ятали, міс Блеклок? Ні, не запам'ятала. Я навіть не могла пригадати, щоб його там бачила. Ці молодики, які сидять за конторкою адміністратора, для мене всі однакові. Проте ми дуже гарно провели тоді час у Монре, і власник готелю виявив до нас надзвичайну увагу. Тому я намагалася бути максимально чемною і висловила сподівання, що той хлопець утішається своїм перебуванням в Англії. А він сказав так. Батько послав його сюди на півроку вивчати готельний бізнес. Усе здавалося цілком природним. А ваша наступна зустріч? Вона відбулася, дайте, ну я пригадаю, днів десять тому. Він несподівано з'явився тут. Я була дуже здивована – коли побачила його. Він попросив пробачення за те, що мене турбує, але сказав, що я єдина особа, яку він знає в Англії. Він сказав мені, що йому терміново потрібні гроші. Він, мовляв, повинен негайно повернутися до Швейцарії, бо його мати тяжко захворіла. «Однак Леті не дала йому грошей», – випалила міс Баннер, відсапуючись. Це була дуже неправдоподібна історія – з глибокою переконаністю в голості сказала міс Блеклок. Я відразу зрозуміла, що він морочить мені голову. Історія про те, що йому потрібні гроші на повернення до Швейцарії, була суцільною вигадкою. Його батько міг просто зателефонувати в цю країну і про все домовитися. Власники готелів пов'язані між собою по всій Європі. Я запідозрила, що він просто розтринькав свої гроші або щось таке. Вона помовчила і сухо сказала, «Не вважайте мене особою надто черствою, але я протягом багатьох років працювала секретаркою у великого фінансиста, і це навчило бути обережною, коли хтось випрохує гроші. Я просто знаю, чим здебільшого все це закінчується. Єдине, що мене здивувало, докинула вона замислено, це те, що він не став наполягати». Він пішов від мене, не сказавши нічого більше. Скидалося на те, що він і не сподівався отримати гроші. То чи не думаєте ви тепер, що він прийшов до вас лише для того, щоб розвідати тут обстановку?» Міс Блеклок енергійно закивала головою. «Саме так я тепер і думаю. Ідучи геть, він зробив кілька зауважень щодо моїх кімнат. Він сказав, у вас дуже приємна їдальня». А це не так насправді, то бредка й темна мала кімнатка. Певно, то був привід для того, щоб туди зазирнути. А потім він випередив мене і сам почав відчиняти парадні двері, сказавши «Дозвольте мені». Я думаю, він хотів подивитися, як вони зачиняються. Як і більшість тутешніх людей, ми ніколи не замикаємо парадні двері, поки не споночіє. Хто завгодно може увійти в дім. А як двері з чорного ходу? Я так розумію, що ви маєте двері чорного ходу з боку садка. Так, я виходила, щоб закрити качок у сараї, незадовго до того, як почали приходити люди. Вони були замкнені, коли ви вийшли. Міс Блеклок спохмурніла. Я не пам'ятаю. Мабуть, що так. Але я точно замкнула їх, коли повернулася в дім. Це було десь о чверть на сьому?» Та десь так. А що парадні двері? Я замикаю їх значно пізніше. У такому разі Шерц міг легко увійти крізь них, а міг і прослизнути у двері чорного ходу, коли ви виходили зачиняти качок. Він уже все тут роздивився і, мабуть, помітив ті місця, де можна було заховатися. Скажімо, у шафі або що. А тож, Либонюсе було саме так. «Пробачте, але мені не здається, що все було саме так», – не погодилася з ним міс Блеклок. «Скажіть мені, будь ласка, навіщо тому хлопцеві було вдиратися в дім і влаштовувати ту дурну комедію з пограбуванням?» «Ви тримаєте гроші вдома, міс Блеклок?» «Близько п'ятьох фунтів у шухляді і не більш, як фунтів два в гаманці. Коштовності? Два персні?» «Брошки та камеї, що їх я ношу на собі. Ви мусите погодитися зі мною, інспектори, що вся ця історія здається безглуздою». «Але ж то не було пограбування?» – вигукнула міс Баннер. «Я ж тобі казала, Леті, і ще раз кажу, він хотів помститися тобі за те, що ти не дала йому грошей. Він умисне стріляв у тебе. Двічі». «Он, як сказав Кредок, ми переходимо тепер до вчорашнього вечора». «Що, власне, сталося, міс Блеклок? Розкажіть мені про все своїми словами, так, як воно вам запам'яталося». Міс Блеклок замислилася на мить. «Дзигар задзвонив, той, що стоїть на камінній поличці. Пригадую, я сказала, що коли станеться щось, то воно станеться скоро». І тоді дзигар задзвонив. «Ми всі слухали його, нічого не кажучи». Він видзвонює так мелодійно, ви знаєте, він видзвонив дві чверті, а потім раптом погасло світло. Які лампочки у вас горіли? Настінні, брат, тут і в наступній кімнаті. Головна лампа та дві настільні лампи для читання не були увімкнені. Чи був спочатку яскравий спалах або тріск, коли лампи погасли? Я цього не помітила. Яскравий спалах був, сказала Дора Баннер. «І добре затріскотіло! Я злякалася!» «А що потім, міс Блеклок?» «Двері відчинилися!» «Які двері? Їх двоє у вас у вітальні!» «Ось ці двері! Ті двері, що в наступній кімнаті не відчиняються! Вони лише зображують двері!» «Отже, двері відчинилися, і у них з'явився чоловік у масці та з револьвером!» «Сцена була надто фантастичною, аби я могла щось сказати!» Але в ту мить я, звісно, подумала, що це якийсь дурний жарт. Він щось сказав, і я забула, що саме. «Руки вгору, або я стрілятиму!» – драматично вигукнула міс Баннер. «Щось подібне», – сказала міс Блеклок, проте в її голосі прозвучав сумнів. «І ви всі підняли руки?» Отак, сказала міс Баннер, – «ми всі підняли руки. Ми думали, що це гра». «Я не підіймала руки» рішуче заявила міс Блеклок. Мені це здалося таким дурним, я була страшенно роздратована. А потім? Пучок світла від ліхтарика був спрямований просто мені в обличчя. Він засліпив мене. А потім я не могла повірити своїм вухам. Я почула, як куля просвистіла повз мене і ударилася в стіну біля моєї голови. Хтось зойкнув, а я відчула пекучий біль у вусі і пролунав другий постріл. То був жах, утрутилася міс банер. А що сталося потім, міс Блеклок? Важко сказати, від болю й несподіванки я мало не втратила тяму. Постать у дверях раптом обернулася і, здається, спіткнулася, а потім пролунав ще один постріл. Ліхтар погас, і всі почали штовхатися і кричати, і натикатись одне на одного. Де ви стояли, міс Блеклок? «Вона стояла біля столу. Вона тримала в руці вазу з фіалками», – відповіла міс Банер, важко відсапуючись. «Я була ось там. Міс Блеклок підійшла до маленького столика, що стояв біля арки. Насправді я тримала в руці коробку із сигаретами». Інспектор Кредок оглянув стіну позад неї. Дві дірки від куль було видно чітко. Кулі звідти вже витягли і надіслали для порівняння з револьвером. Він спокійно сказав, «Вам, вочевидь, пощастило, міс Блеклок». «Він стріляв у неї», – сказала міс Баннер. «Він умисне цілився в неї. Я бачила його. Він спрямував промінь ліхтаря на кожного, поки натрапив на неї. І тоді він навів свою зброю і двічі вистрелив у неї. Він хотів убити тебе, Летті». «Доро, Люба, ти просто утовкмачила це собі в голову, знову і знову обмірковуючи те, що сталося. Він стріляв у тебе», – вперто повторила Дора. «Він хотів убити тебе, а коли не влучив, то застрелився сам. Я переконана в тому, що все було саме так». «Я навіть на думці не припускаю, що він мав намір застрелити себе», – сказала міс Блеклук. Він не належав до тих людей, які можуть накласти на себе руки. Ви сказали мені, міс Блеклок, що доки не пролунав постріл із револьвера, ви думали, що йдеться тільки про жарт. Природно, а як іще я могла думати? А ви думали про те, хто б це міг утнути з вами такий жарт? Ти спочатку думала, що це міг утнути Патрик, нагадала їй Дора Баннер. Патрик? Гостро запитав інспектор. Мій молодий родич, Патрик Симонс, сердито кинула міс Блеклук, роздратована словами подруги. Мені спало на думку, коли я побачила це оголошення, що то він захотів так пожартувати. Але Патрик категорично заперечив свою причетність. А потім ти дуже стривожилася, Летті, сказала міс Банер. Ти була стурбована, хоч і намагалася вдати, ніби цілком спокійна і ти мала всі підстави бути стурбованою, адже в газеті оголосили, що буде скоєно вбивство, і хтось хотів убити тебе. А якби тебе вбили, куди б ми тоді всі поділися?» Дора Баннер тремтіла, коли говорила. Її обличчя зморщилося, і було схоже, що вона зараз заплаче. Міс Блеклок поплескала її по плечу. «Усе гаразд, моя люба Доро, не хвилюйся так дуже, це шкодить твоєму здоров'ю». «Усе добре, усе гаразд. Ми пережили тяжку подію, але тепер усе позаду». Вона докинула. «Ти мусиш узяти себе в руки заради мене, Доро. Ти ж знаєш, я покладаюся на тебе. Без тебе мені було б важко доглядати дім. Чи не сьогодні нам мають принести білизну?» «О, Боже, Леті, як добре, що ти мені нагадала. Сподіваюся, вони повернуть нам ту наволочку, яка загубилася». Я повинна зробити про це помітку в книзі. Негайно піду і з'ясую, чи там усе гаразд. «І забери ці фіалки», – сказала міс Блеклок. «Я нічого так не ненавиджу, як зів'ялі квіти». «Який жаль, я зірвала їх тільки вчора свіжісінькими. Вони зовсім мало стояли. Мабуть, я забула налити води у вазу. Лихо та й годі, я завжди щось забуваю». А зараз піду й подивлюся, як там справи з білизною. Вони мають принести її з хвилини на хвилину». Вона вибігла з кімнати, знову щаслива і задоволена. «У неї слабке здоров'я», – сказала міс Блеклок, – «і хвилюватися їй шкідливо. Ви маєте ще запитання до мене, інспектори?» «Мені хотілося б точно знати, які ще люди живуть у вашому домі, і щоб ви трохи розповіли про них». Крім мене та Дори Баннер, у моєму будинку сьогодні мешкають ще двоє молодих людей – мої далекі родичі – Патрик і Джулія Симонси. Вони доводяться вам далекими родичами, а не племінником і племінницею? Ні, щоправда вони називають мене тіткою Летті, але насправді вони родичі мені дуже далекі. Їхня мати була моєю троюрідною сестрою. А вони завжди мешкали з вами? «Ой ні, вони тут живуть тільки два місяці. Вони жили на півдні Франції до війни. Патрик служив на флоті, а Джулія, якщо не помиляюся, працювала в якомусь міністерстві. Вона жила тоді в Ландудно. Коли війна закінчилася, їхня мати написала мені і запитала, чи не погоджуся я, щоб вони на певний час оселилися в мене, платячи за своє проживання». Джулія відбуває практику як фармацевт у Мілчестерській лікарні, а Патрик навчається на інженерному факультеті Мілчестерського університету. До Мілчестера, як вам відомо, свідси лише 50 хвилин їхати автобусом, і я була дуже рада прийняти їх тут. Цей дім, правду кажучи, занадто великий для мене. «Вони платять мені невеличку суму за проживання та харчування, і мені живеться з ними дуже добре. Я люблю мати когось молодого в домі», – додала вона з усмішкою. А крім того, тут ще живе місіс Геймс, чи не так? Так, вона працює помічником садівника в Дайас Холі, там, де живе місіс Лукас. У котеджі там мешкають старий садівник та його дружина – і місіс Лукас запитала, чи не можу я їй надати притулок тут. Вона дуже мила жінка, її чоловіка вбито в Італії, і вона має восьмирічного хлопця, який навчається у приватній школі і також живе в мене тут на вакаціях. А як у вас із домашньою прислугою? Тимчасовий садівник приходить до мене по вівторках і п'ятницях. Така собі місіс Гаггенс приходить сюди щоранку п'ять днів на тиждень, а на кухні мені допомагає чужоземна біженка з ім'ям, яке нелегко вимовити. Вам навряд чи вдасться поговорити нормально з Міці, боюся. У неї щось схоже на манію переслідування. Кредок кивнув головою. І він тримав у пам'яті ще одну з неоціненних характеристик констебля Лега. Назвавши Дору Баннер фразою «У неї не всі дома», а Летицію Блеклок «Жінка, окей», він прикрасив послужний список Міці словом «брехуха». Ніби прочитавши його думки, міс Блеклок сказала «Але ви не ставтеся з упередженням до бідолашної дівчини, тому що вона брехуха. Я щиро вірю, що, як і у випадку багатьох брехунів, у її брехні є чимало правди». Так, наприклад, якщо вона розповідала про себе все більші й більші жахіття, аж поки починала вірити, що будь-яка страшна історія з газетних сторінок відбувалася й особисто з нею, то вона пережила тяжкий шок і в реальній дійсності. Міс Блеклок додала, «Правду кажучи, Міці особа нестерпна. Вона всіх нас дратує і сердить. Вона підозрілива і похмура. Її почуття постійно хтось зачіпає» і вона почуває себе глибоко скривдженою. Але попри все це, мені щиро шкода її, – вона усміхнулася. А крім того, якщо вона захоче, то вміє готувати надзвичайно смачно. Я спробую не надокучати їй занадто, – заспокійливо промовив кредок. А хто мені відчинив двері? Міс Джулія Симонс? Так, ви хочете поговорити з нею тепер? Патрика немає вдома. Філіпа Геймс працює в Дайас-Холі – і ви знайдете її там. Дякую, міс Блеклок. Я хотів би побачитися з міс Симонс тепер, якщо можна. Розділ шостий. Джулія Міцій Патрик. Коли Джулія увійшла до кімнати і сіла на стілець, який звільнила для неї летиція Блеклок, вираз обличчя в неї був спокійний і стриманий. І це чомусь роздратувало кредока. Вона подивилася на нього незворушним поглядом і стала чекати його запитань. Міс Блеклок тактовно вийшла з кімнати. Будь ласка, розкажіть мені про вчорашній вечір, міс Симонс. «Вчорашній вечір? промурмотіла Джулія без будь-якого виразу в очах. О, вчора ми поснули, як мертві. Такою, либонь, була наша реакція. Я маю на увазі вечір, починаючи з шостої години. «А, розумію, до нас прийшло чимало занудних людей». «Справді занудних?» Вона обдарувала його ще одним незворушним поглядом. «Ви ж уже знаєте, хто тут був». «Я ставлю вам запитання, міс Симонс», – люб'язно проказав кредок. «Пробачте мені, це так нудно, коли тебе примушують щось повторювати. Навіщо вам?» «Ну, гаразд». Прийшли полковник і місіс Істербрук міс Гінчкліф і міс Мергатройд, місіс Светенгем та Едмунд Светенгем і місіс Гармон, дружина Вікарія. Вони прийшли в такому порядку, як я назвала. А якщо ви хочете знати, що вони казали, то всі вони по черзі казали одне й те саме. Я бачу, ви увімкнули центральне опалення і які чудові хризантеми. Кредок закусив губу, щоб не засміятися. Вона зображувала їх досконало. Винятком була місіс Гармон. Вона мила жіночка, увійшла сюди в капелюшку, який чудом не ссунувся з її голови, та з незав'язаними шнурками, і відразу запитала, коли відбудеться вбивство. Її слова всіх збентежили, бо всі вони прикидалися, ніби зайшли випадково. Тітка Леті сухо відповіла їй, що відбудеться воно дуже скоро а тоді задзвонили дзигарі, і коли стих останній звук, світло погасло, двері відчинилися, і чоловік у масті сказав «Руки вгору, хлопці!» Чи щось таке. Усе відбувалося, наче в поганому фільмі. Справді, сцена була безглуздою, а потім він двічі вистрелив у тітку Леті, і відчуття чогось безглуздого зникло. Де був кожен, коли це сталося? Коли погасло світло – Усі просто стояли тут, у вітальні. Місіс Гармун сиділа на канапі. Гінч, тобто міс Гінчкліф, стояла перед каміном у чоловічій позі. Ви були в цій кімнаті чи в тій, що далі? Переважно, думаю, я була в цій кімнаті. Патрик пішов до іншої, щоб узяти Херес. Думаю, полковник Істербрук пішов за ним, але цілковитої певності в мене нема. Ми просто, як я сказала, стояли та сиділи то там, то там. А де були ви? Думаю, я була біля вікна. Тітка Леті пішла взяти сигарети. На столі біля арки? Так, а тоді світло погасло. І почався поганий фільм. У того чоловіка був потужний ліхтар. Як він ним користувався? Він спрямував його на нас. Усім засліпило очі. Неможливо було не кліпати повіками. «Я хочу, щоб ви відповіли на це запитання точно, міс Симонс. Чи він тримав ліхтар нерухомо, чи водив ним туди-сюди?» Джулія поміркувала. Тепер вигляду неї вже не був такий знуджений. «Він водив ним», – сказала вона повільно, «як водять прожектором у танцювальній залі. Світло вдарило мені в обличчя, але потім ковзнуло далі по кімнаті і пролунали постріли. Два постріли». А потім? Він рвучко обернувся, і Міцці завила, наче сирена, невідомо звідки, а тоді пролунав іще один постріл. Потім двері зачинилися. Вони зачинилися повільно, з тонким і якимсь, знаєте, моторошним скрипінням. І ми всі опинилися в темряві, не знаючи, що робити. Бідолаш на банні верещала, як недорізаний кріль, а Міці репетувала в їдальні так, ніби хтось приставив їй там ніж до горла. Ви думаєте, той чоловік сам у себе вистрелив, чи спіткнувшись упав і револьвер вистрелив сам собою? Не маю найменшого уявлення. Усе відбувалося ніби на сцені. Спочатку я вважала, то був чийсь дурний жарт. Аж поки не побачила, як цебенить кров із вуха тітки Леті». Адже, якщо ти навіть хочеш вистрелити з револьвера, щоб надати сцені правдивості, то ти стрілятимеш над головами в людей, щоб ні в кого не влучити, чи не так? Та певно, що так. Ви думаєте, він бачив, у кого стріляє? Тобто я хочу запитати, чи міс Блеклок перебувала у світляному колі від ліхтаря? Не можу сказати, я не дивилася на неї, дивилася на того, хто стріляв. Я веду до того, чи думаєте ви, що той чоловік умисне стріляв у неї. В неї, а не в когось іншого. Джулію, схоже, здивувало таке припущення. Ви хочете сказати, він цілився саме в тітку Летті? О, ні, я так не думаю. Зрештою, якби він хотів пристрелити тітку Летті, то він міг би обрати для цього набагато кращу нагоду». Навіщо йому було збирати всіх тих сусідів і друзів, щоб тільки ускладнити собі справу? Він міг би вистрелити в неї, ховаючись за парканом, як це роблять у добрій старій Ірландії, у будь-який день тижня і відразу покінчити з цією справою. Ці слова, подумав Кредок, були переконливою відповіддю на припущення Донни Баннер про те, що зловмисник напав саме на Летицію Блеклок. Він сказав, зітхнувши, «Дякую вам, міс Симонс, а зараз я піду і спробую поговорити з Міці». «Стережіться її пазурів!» – застерегла його Джулія. «Вона татарка!» Кредок у супроводі Флетчера знайшов Міці на кухні. Вона розкачувала тісто і подивилася на нього з підозрою, коли він увійшов. Її чорне волосся нависало над очима, вигляд у неї був похмурий, а яскраво-червоний джемпер та світло-зелена спідниця, які були на ній, не відповідали нездоровому кольору її обличчя. «Чого ви приходите на мою кухню, містер? Ви ж із поліції, чи не так? Мене завжди, завжди переслідують, порятунку нема. Мені треба було б уже звикнути. Кажуть, ніби в Англії у вас усе по-іншому, але це не так. Ви прийшли мене мучити, примусити, щоб я говорити». «Але я нічого вам не скажу. Можете відривати мені нігті, припалювати шкіру з сірниками, та ви й на гірше здатні. Але я нічого не казати. Ви мене чуєте? Я нічого вам не казати. Не казати нічого!» Кредок подивився на неї замисленим поглядом, обираючи найкращу стратегію для атаки. Нарешті зітхнув і сказав. «Ну, гаразд. Тоді вдягайте капелюшок і пальто». «Навіщо?» запитала збита з пантелику Міці. «Надівайте свій капелюшок, вдягайте пальто і ходіть зі мною. У мене тут немає апарата, яким я зриваю нігті. Та й інші знаряддя тортур я залишив у себе на дільниці. Туди ми вас і поведемо». «Ти наготував наручники, Флетчере?» «Сер», – сказав сержант Флетчер голосом, у якому звучало глибоке схвалення. «Але я не хочу туди йти». Заверещала Міці, відступаючи від нього. У такому разі відповідайте на коректні запитання коректно. Можете покликати свого адвоката, якщо хочете. Адвоката? Я не любити адвокатів. Я не хотіти адвоката. Вона відклала качалку, витерла руки шматиною полотна і сіла на стілець. Що ви хотіти знати? – запитала вона похмуро. Щоб ви мені розповіли про те, що тут було вчора ввечері. Ви дуже добре знаєте, що тут було. Я хочу почути вашу розповідь. Я хотіла покинути цей дім. Вона вам про це казати? Я хотіла піти, коли побачила в газеті те оголошення про вбивство. Я хотіти піти. Вона мене не відпустити. Вона сувора жінка і зовсім не симпатична. Вона примусити мене залишитися. Але я знати, знати, що відбудеться. Я знати, що мене вб'ють. Але ж вас не вбили, чи не так? Ні, неохоче погодилася Міці. Тоді розкажіть нам, що ж там сталося. Я хвилюватися. О, я дуже хвилюватися. Весь вечір. Люди, ходити туди і сюди. Одного разу мені здалося, що хтось проникнути в хол. Але то лише місіс Геймс увійти крізь бічні двері щоб не бруднити парадні сходи, – каже вона. Дуже їй вони потрібні. Він – нацистка, цей жінка з її світлим волоссям та синіми очима. Такий погордливий, він дивиться на мене і думати, що я – сміття. Дідько з нею, з місіс Геймс. Хто вона такий, – вона думає. Чи має вона університетську освіту, таку, яку мати я? Чи мати вона диплом з економіки? Ні. Вона лише колупатися в саду і за це їй платити. Вона викопувати та корчувати траву і за це їй платити щосуботи. Хто вона такий, щоб називати себе леді? Дідько з нею, з місіс Геймс, я сказав. Розповідайте далі. Я брати херес, склянки та печиво, яке я так гарно спекла, і нести до вітальні. Потім дзвоник і я відчиняти двері. Знову і знову я відчиняти двері. Це принизливо, але я їх відчиняти. А потім повертаюся до їдальні, починаю чистити срібло і думаю, що мені тут буде зручно. Бо коли хтось приходить вбивати мене, у мене тут лежати великий ніж, дуже гострий. Ви з біса передбачливі. А потім раптом чути постріли. Я думати, почалося. Я бігти через їдальню, там інші двері не відчиняються. Я стояти хвилину і слухати, а тоді лунати ще один постріл і щось гупати. Там, у холі, і я обертати ручку дверей, але вона замкнена ззовні. Я спіймана там, наче миша в пасті, і я божеволіти від страху. Я верещати та верещати, і гупати у двері, і нарешті вони обертати ключ у дверях і випускати мене звідти, і тоді я приносити свічки. «Багато, багато свічок, потім світло, і я бачити кров». «Годі», – сказав інспектор Кредок, – «дякую вам». «А тепер», – драматичним тоном заявила Міці, – «ведіть мене до в'язниці». «Не сьогодні», – відповів Кредок. Коли Кредок і Флетчер перейшли хол і підступили до парадних дверей, вони відчинилися, і вродливий молодик мало не зіштовхнувся з ними. «Та це ж копи, нехай мене чорти візьмуть!» – вигукнув молодик. «Містер Патрик Симонс?» «Ваша правда, інспекторе, адже ви інспектор, чи не так? А ваш колега – сержант?» «Ви вгадали, містере Симонс, можна мені поговорити з вами?» «Я невинний, інспекторе, присягаюся вам, я невинний!» «Оближте, містере Симонс, годі вам клеїти дурня!» «Мені треба ще побачитися з багатьма людьми, і я не можу марнувати час». «Що то за кімната? Можна нам увійти туди?» «Це так званий кабінет, але ніхто ним не користується». «Ви ж нібито навчаєтеся?» – запитав кредок. «Я не зміг зосередитися на математиці, а тому повернувся додому». Приступаючи до допиту за всією формою, інспектор Кредок попросив молодика назвати своє прізвище, вік, відношення до військової служби. А зараз, містере Симонс, опишіть мені, будь ласка, що тут сталося минулої ночі. Ми забили жирне теля, інспекторе. Тобто Міці приготувала смачне печиво, тітка Леті відкоркувала нову пляшку Хересу. Кредок урвав його. Нову пляшку? А була й надпита? Так, наполовину повна, але ті цілеті вона не сподобалася. Вона хвилювалася? Та не дуже. Вона жінка вельми розважлива і розумна. Але стара Банні не давала їй спокою. Вона пророкувала лихо цілий день. Отже, міс бані дуже боялася. О, так, вона тремтіла від солодкого жаху. Отже, вона сприйняла оголошення всерйоз. Воно навіяло їй справжній жах. Міс Блекло подумала була, коли вперше прочитала оголошення, що ви маєте якийсь стосунок до нього. Чому вона так подумала? О, мене звинувачують за все, що тут діється. Ви не мали до цього ніякого стосунку, чи не так, Симонси? Звичайно ж ні. Ви коли-небудь бачили Руді Шерца або чули про нього? Не бачив і не чув ніколи в житті. А все ж таки ви могли б пожартувати в такий спосіб. Хто вам таке сказав? Тільки тому, що я одного разу підклав у ліжкобанні яблучний пиріг, а міцці послав поштівку, повідомивши, що гестапо вийшло на її слід? Розкажіть мені своїми словами, що ж було вчора ввечері. Я щойно увійшов до меншої кімнати вітальні, щоб узяти трунки, коли опля, світло погасло. Я обернувся і побачив суб'єкта, який стояв у дверях і наказував – руки вгору. Почулися зойки та вереск, і саме в ту мить, коли я подумав, а чи не стрибнути мені на нього? Він стріляє двічі з револьвера, потім падає, ліхтар випадає в нього з рук, і ми знову в темряві, а полковник Істербрук починає викрикувати накази своїм казарменим голосом. «Чому в біса не загорається моя запальничка?» – кричить він. «Та вона й не загориться, адже це один із клятущих сучасних винаходів». Вам не здалося, що нападник цілився в міс Блеклок і тільки в неї? Звідки я можу знати? Мені здається, він пальнув зі свого револьвера либонь просто для розваги, а тоді зрозумів, що зайшов надто далеко. І вистрелив у себе? Можливо?» Коли я побачив його обличчя, він був схожий на блідого малого злодія, який наробив непередбаченої шкоди. І ви певні, що ніколи не бачили його раніше? Ніколи? Дякую вам, містере Симонс. Мені треба допитати інших людей, які були тут учора ввечері. Як ви гадаєте, у якому порядку це ліпше зробити? Наша Філіпа, місіс Геймс, працює в Дайес-Холі. Ворота цієї садиби поруч із нашими ворітьми. Після цього найближчими будуть светингами. Кожен вам покаже їхній дім».